הוא שמע את הקול שלה, ואז הוא הגיע אל הבאר. הוא הסתכל פנימה, הבאר כנראה הייתה מאוד מאוד עמוקה, ובפנים היה למטה חושך. הוא לא הצליח אה, לראות שום דבר, אבל הוא שמע צעקות. ואז הוא שאל שם, מי שמה? והבת הזו צעקה מלמטה, ואמרה, זו אני, זו אני. אני עברתי פה, והייתי מאוד צמאה, ונכנסתי. ואני לא מצליחה עכשיו לעלות, אין לי כוח לטפס בחבל. אבל הבחור הזה פחד. הוא חשב שאיזה קול יוצא שם מתוך האדמה, ואז הוא שאל, את? היית, האם את מבני אדם, או מהמזיקים, השדים? אז היא אמרה לו, אני מבני אדם, תציל אותי. אמר לה הבחור, אני, אני מפחד שאת מן, מן הרוחות מהשדים וברגע שאני אוציא אותך, אתה, אתה, תפגעי בי ותעשי לי משהו. תשבי לי שאת מבני אדם. והיא נשבעה לו. ואז הוא שאל אותה בדיוק, איך נפלת לכאן? הוא חקר אותה, כי הוא לא כל כך האמין. ותדעו לכם, בנים ובנות, תדעו לכם ש, שמי שלא כל כך איש אמיתי והוא בעצמו לא אומר אמת, אז הוא גם חושש וחושד שכולם לא אומרים אמת. והוא לא כל כך היה אמיתי. ואז הוא אמר לה, התחיל עוד פעם לחקור אותה, איך נפלה לשם, ואז היא סיפרה לו עוד פעם את כל המעשה. ואז הוא היה משוכנע שהיא באמת בת. מבני אדם. הבחור הזה רצה להתחתן מאוד. ואז הוא שאל אותה, תגידי לי, אם אני אעלה אותך, את תתחתני איתי? הבת הסועסה חסתה חשבון. הרי אם הוא לא יעלה אותי, אני יכולה למות פה. מי יודע מתי יזדמן האדם הבא לפה. אז היא אמרה לו, בסדר. אם אתה תעלה אותי, אני אתחתן איתך. כן. אותי, אתחתן. ואז הבחור הזה תפס את החבל והתחיל למשוך, למשוך, למשוך, למשוך, כנראה בחור חזק, והעלה אותה. היא עלתה מהבאר, ו... ברגע שהיא עמדה על הקרקע, על האדמה, אז הוא שאל אותה, נו, את התחתני איתי? היא אמרה לו, כן, הבטחתי לך. מה שאני מבטיחה, אני מקיימת. אבל קודם כל אני רוצה לדעת מי אתה. אתה יהודי או גוי? הוא אמר לה, אני מישראל, אני יהודי. אני גר במקום פלוני, ביישוב פלוני, אני גם כן כהן. אמרה לו, אם ככה, אתה כזה חשוב, אתה כהן, ואתה יהודי, כשר. אני, אני רוצה לומר לך שגם אני... ממקום פלוני, ממשפחה פלונית, משפחה מאוד מיוחסת, מאוד חשובה, והיות שאנחנו עם קדוש, היות שאנחנו יהודים, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו וקידשנו, ואותך הוא קידש במיוחד, אתה אומר לי שאתה כהן, אז אתה יודע שאצלנו צריך לעשות תירוסים ושידוכים, ואחרי זה מתחתנים. אז הנה אני אתן לך את הכתובת, איפה שאנחנו גרים, ואז תבוא בעזרת השם להורים שלי, לאבא שלי ואימא שלי, ובעזרת השם אנחנו נעשה אירוסין ונתחתן, נקים בית בישראל. והם כרתו ביניהם ברית. הם נתנו כל אחד לשני הבטחה, שכאשר היא תלך לבית שלה, והוא ילך לבית שלו, הם מבטיחים אחד לשני שהם לא יתחתנו עם אף אחד, רק ביניהם. הוא הבטיח לה שהוא לא יתחתן עם אף בת, עם אף אישה, והיא הבטיחה לו שהיא לא תתחתן עם אף בן, רק איתו. ואז הוא שאל אותה, מי יהיה העד ביני לבינך? אמרתי לכם, ילדים, שהוא לא היה כל כך אדם אמיתי, הוא לא קיים את מה שהוא הבטיח, הוא לא היה כל כך אדם שאפשר להאמין לו ולסמוך עליו, הוא היה קל דעת כזה. אתם יודעים שאחד שלא דובר אמת, אחד שמשקר, אז הוא חושב שהוא ירוויח. כל פעם הוא אומר דברים לפי מה שנוח לו. בסוף הוא המפסיד הכי גדול, כפי שתכף תראו. הקדוש ברוך הוא שונא אנשים שלא מדברים אמת. אבל היות שהיא הבטיחה לו, והוא לא כל כך האמין שהיא תעמוד בדיבורה, כי הוא עצמו בעצמו לא היה עומד בדיבורו. אז הוא אמר, אני רוצה שמישהו יהיה עד ביני לבינך, אני מחפש פה עדים. הרי אף אחד לא נמצא פה, הכל פה שמם, אין אף אדם. אז מי יהיה עד? אז פתאום עברה חולדה. אתם יודעים מה זה חולדה? זה מין עכברוש ענק, עכברוש גדול מאוד. וחולדה ככה רצה שם, עוברת כנגדם. אמרה לו, הבת, אתה יודע מה, אף אחד לא רואה אותנו כאן, אבל רק הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים והוא רואה. אז הקדוש ברוך הוא בשמיים, והחולדה הזו שראינו, והבאר הזו שאנחנו עומדים לידה, הם יהיו עדים. שאנחנו לא נשקר אחד לשני, לא נכזב אחד בשני, ונעמוד בדיבורנו. הבטחתי לך שאני אתחתן איתך, ואתה הבטחת לי שאתה מתחתן איתי. אף אחד לא ישנה דיבורו. לא נחזב אחד בשני. ואז כל אחד הלך לדרכו. הוא הלך אל ביתו, לאיפה שהוא גר, והיא הלכה בדרך שלה ישר הביתה.